Rähnest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als XtraTobi, Tobi, und ich habe das große Vergnügen, hier auf dem Gesundheitskongress GECO 13 mit Thomas Weyers zusammenzusitzen. Thomas, ich habe dir schon gratuliert, aber so für so eine Aufzeichnung macht man das nochmal hochoffiziell. Herzlichen Glückwunsch zu deinem dritten Platz auf der AV Pampa, dritter Platz NRW-Liste, und äh, ich glaube, das hat dir ganz gut gefallen, oder? Ja. Ah, erstmal hallo, äh, danke für diese Chance, mal wieder was <lacht> vor eurer Kamera sagen zu dürfen. Es gibt äh, doch ein gutes Gefühl, oder? Ja, ähm, ja das Wahlergebnis war erstmal eine Überraschung. Also, äh, ich habe sicherlich damit ja? gerechnet, äh, irgendwo einen netten Platz zu bekommen, das heißt, irgendwo den ersten 15. Aber Platz 2 schon Samstag und dann Sonntag wieder. Ähm, War nicht sofort ein gutes Gefühl. Damit muss man erstmal äh, gedanklich äh, spielen und sich dessen bewusst werden, was es bedeutet, so weit oben anzuschließen. Wenn vorher sehr viele starke Kandidaten zusammen mit jemandem kandidiert haben, geht man ja nicht Grundsatz davon aus, da oben zu landen. Ähm, die Chance hatte ich Samstag Nacht, waren. mir Gedanken darüber ja. zu machen äh, und war mir Sonntag darüber bewusst, dass das passieren kann, dieser, dass dieser Platz bestätigt wird. Jetzt habe ich mich in diese Rolle eingefunden. Das hat ein paar Tage gedauert weiß, dass es bedeutet, äh, mit an Vorderster Front zu stehen, äh, auch in der Bundespresse Aufmerksamkeit direkt hinter Melanie mit aufzutauchen. Und äh, ich freue mich auf die nächsten Monate. Nach erster Verunsicherung, das muss man einfach mal aufzunehmen. Ich glaube, das darf man sagen. Ja. Äh, und, und dem Einfinden jetzt in die Rolle Bundestagskandidat, Platz 3 und ja auch auf der Bundesliste, auf der gemeinsamen Bundesliste relativ weit oben, äh, habe ich mich jetzt in die Rolle eingefunden. Wir haben äh, unter den Kandidaten uns besprochen, wie wir uns fühlen, wie wir kommunizieren wollen, wie wir arbeiten wollen. Und, äh, ich ich, ich fühle mich gut vorbereitet für die nächsten Monate bis zum 22. September äh, und freue mich mit vielen Piraten im Land und auch auf Bundesebene zusammen die zu machen und auf Podiumsdiskussionen vertreten zu sein. Ähm, Erfahrungsgemäß ist es ja so, dass äh, direkt so nach der Wahl die Presse ganz aktiv wird. Das dürfte ein bisschen abflachen. Wie war denn jetzt die erste Woche after AV Pampa für dich? Für mich relativ ruhig, wenn man es vergleicht äh, mit den anderen Kandidaten. Die Presseöffentlichkeit hat sich also sie, Melanie und Udo. Genau, ja, hat sie, die Presseöffentlichkeit hat sich sehr genau auf Melanie äh, ja. fokussiert. Interviewanfragen wurden äh, wenig an Udo und mich oder Jens äh, gerichtet. Äh, man konnte Melanie auch schlecht entlasten, weil sie einfach wirklich im Fokus stand. Andere Aufgaben äh, waren aber zu erledigen, Organisation äh, der, der Kandidaten, wer hat welche E-Mail-Adresse, wie kommunizieren wir in Zukunft, wie kommunizieren wir äh, mit anderen Bundesländern, mit dem Bundesvorstand, wie wir Themen abgeglichen. Das war jetzt alles diese Woche, erste Medienschulung. Äh, ähm, da war ich jeden Tag unterwegs, das war wichtig, äh, um in den nächsten Wochen gut arbeiten zu können. Aber pressetechnisch hatte ich zum Glück nicht die Belastung, die Melanie hatte. Mhm. Dafür backoffice-Aufgaben auch machen. Ich merke das ja gerade selber. Wenn Melanie die E-Mail schreibt, dauert das auf einmal drei Tage, bis sie antwortet und das ist nicht normal bei ihr. Ja. Also das wird ganz genau daran liegen, dass sie äh, reichlich zu tun hat. Ist natürlich auch für dich als Kandidaten dann auch recht komfortabel, weil du dich natürlich an anderen Dingen widmen kannst. Was steht so in den nächsten Wochen für dich an? Wo möchtest du den Fokus drauf legen, wenn du das schon beantworten kannst? Der Fokus liegt ganz eindeutig im Kennenlernen der Kandidaten in NRW. Ähm, wir müssen Vertrauen schaffen miteinander. Die wenigsten von uns kennen sich wirklich gut. Also Jens Wallersteck kann ich gar nicht, Ugo Vierter auch nicht. Also, Jens Ballersteck? Ähm, Seitenbusch. Jens Seitenbusch, Entschuldigung. Also, du sagtest, du, du sagt, wir schneiden das übrigens raus. Du sagtest, nee, tun wir nicht. Äh, du sagst. <lacht> raus schneiden hab ich schon auch von euch gehört. Ja, das, das ist so das ein <lacht> <lacht> wir sagen sowas manchmal. Da bin ich auch Aber du hast ja gerade gesagt, dass die Kandidaten sich untereinander noch nicht so gut kennen und wenn du deinen Namen so ein bisschen falsch putzt, dann äh, das das ist der beste passieren. Beleg dafür. Das hast du sehr gut eingeflochten, ja. ja. Ähm, das ist wirklich ein guter Beweis dafür. Die freudischen Fehler, die in den nächsten Monaten nicht mehr passieren dürfen. Mhm. Nein, äh, Jens Seidenbusch ist ja äh, sicherlich einer, der, äh, den ich kaum kannte. Äh, Markus Banghoff kannte ich gut. Da gibt es einfach einen Nachholbedarf, um vertrauensvoll in den Wahlkampf zu können. Auch mit den, äh, also nicht nur mit den einzugsgeteilten Kandidaten, sondern auch mit den anderen 32. Wir äh, verkaufen die Piratenpartei ja quasi an, äh, beim Bürger. Wir müssen Vertrauen schaffen, dafür müssen wir uns gegenseitig kennen und unsere Fachleute ver äh, vermitteln können. Das heißt, äh, wenn es zum Beispiel um die um, äh, um Integration von Homosexuellen geht, bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, wenn gleich ich in Sachen Familie Familienpolitik für eine Gleichberechtigung stehe, sind so Mike Neulte oder Isabelchen weit vorne in der Thematik, mhm. äh, Und die einzelnen Stärken von anderen Kandidaten sind mir noch nicht bewusst, sind Männer nicht bewusst, sind Tübor nicht bewusst. Deswegen ist es wichtig, da eine Vernetzung aller Kandidaten zu bekommen. Einfach wirklich. Also du meinst mit Vernetzung der Kandidaten, also durchaus auch die Kandidaten, die garantiert nicht in den Bundestag einziehen werden. Ja, das gehört dazu. Also sind ja trotzdem Kandidaten, haben das Vertrauen der Mitgliederversammlung, stehen auch als Nachrücker zur Verfügung, je nachdem, was passiert. Man muss vernetzt sein, wir müssen die Themen dieser gewählten Kandidaten mit in die Öffentlichkeit bringen und wir müssen auch Vertrauen miteinander schaffen, um im Fall, dass wir nach Berlin gehen, einfach nicht als Fremde im Bundestag zu sitzen, sondern schon als gute Bekannte, vielleicht sogar Freunde. Wir haben das ja von der Fraktion jetzt schon gelernt, die Fraktion in NRW sagt das ja, dass sie genau das Problem haben und es ist vielen klar, trotzdem müssen wir eben erwähnen, warum das Vertrauen denn so wichtig ist und was das in der Fraktionsarbeit bedeutet. Es gibt einfach viele Situationen, in der ein Abgeordneter im Ausschuss für eine ganze Fraktion reden muss. Soll, nicht darum umkommt Und in Pressegesprächen Fraktionsmitglieder äh, verteidigen muss. Und da muss ein blindes Vertrauen bestehen darin, dass der einzelne Abgeordnete nicht den Rest der Fraktion äh, ausspielt oder ähnliches. Also diese ganzen Dinge, die entstehen können, wenn man einfach nicht weiß, wie das Verhalten des anderen einzuschätzen ist. Äh, wir haben Personen, die, die starke Charaktere sind, äh, wo man sich auf verschiedene, so unterschiedliche Verhaltensweisen einfach einstellen muss. Und wenn, wenn man das kennt, wenn man, sich, wenn man sich einzuschätzen weiß, ist der Platz für Missverständnisse klar. Und das bedeutet natürlich auch, wenn es darum geht, dass jemand Fachmann in einem politischen Bereich ist und wenn der mir eine Empfehlung für eine Abstimmung gibt, wo ich äh, definitiv kein Fachmann bin, dass ich mich da durchaus anlehnen kann, was wenig mit oder nichts mit Fraktionsdisziplin oder da Fraktionszwang zu tun hat. Genau. Aus diesem Zweck äh, planen wir auch die Vernetzung. Ähm, ich hatte letzte Woche äh, aus NRW heraus alle Landesverbände angeschrieben, dem Bundesvorstand, wie es aussieht, mit Bundesvernetzungstreffen oder mehreren der unterschiedlichen Listen. Da gab es schon Planungen aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz, äh, wo ich da Robin, dass da äh, bereits was im Gange war. Das ist aber noch nicht, noch nicht äh, weit vorangeschritten. Da äh, schalten wir uns als NRW jetzt mit ein. Hubert hat sich mit dazu gemeldet. Sebastian Herz äh, hatte das auch schon im Auge. Hat, aber dann, äh, hat mich zumindest mit in diese Gruppe vermittelt und da sehe ich auch einen wichtigen Schwerpunkt auf Bundesebene, die Vernetzung zu schaffen, weil wir als NRW da ja nicht alleine in, in Berlin sitzen werden, mhm. äh, sondern halt mit Rheinland-Pfalz, Saarland, Berlin, Niedersachsen, etc., Bayern, äh, und da muss das gleiche Vertrauen bestehen. Das heißt, sie arbeitet auch daran, dass dieses Vertrauen nicht nur unter den NRW-Kandidaten aufgebaut wird, sondern eben äh, bundesweit und äh, naja, ich würde sagen, ich wünsche euch da viel Erfolg und das ist auch ein Bereich, was ich als äh, Cranes-Postcaster trotzdem sagen muss, ich unterstütze, dass es Dinge gibt, die nicht aufgezeichnet werden Und das gehört zu einer vertrauensbildenden Maßnahme dazu, denn es ist ja nun mal so, sobald die Aufzeichnung läuft, benimmt man sich nicht ganz so ja, das <lacht> richtig krass. Soll vorkommen. Ja, aber ich merke ja schon, du machst das alles sehr locker, auch wenn im Hintergrund der Speisewagen vorbeirennt ja. und, und die Leute Krach veranstalten. Deine äh, Tochter an meinem Bein kratzt, ja. Äh, macht sie das gerade? Ja, alles vorhin. Ah, okay, gut, ja. Das war mir jetzt in Gang. Aber ich äh, schau dir ja konzentriert in die Augen. <lacht> okay, Thomas. Ich würde sagen, magst du noch eben kurz ein Fazit zum Gesundheitskongress äh, mal eben geben? Ich finde das bisher sehr spannend, was hier gelaufen ist. Ich habe leider nicht alles mitbekommen, weil ich selbst jetzt noch gerne arbeiten musste als Gesundheits- und Krankenpfleger in einer äh, Intensivstation, eine die hier nah dran liegt. Aber die Diskussionen, die ich mitbekommen habe, die Vorträge, die ich mitbekommen habe, waren thematisch interessant, wenngleich ich nicht immer die Meinung geteilt habe. Und die Diskussionen waren konstruktiv. Äh, haben sich mit den kritischen Punkten zum Beispiel der elektronischen Gesundheitskarte auseinandergesetzt, das mit der Gematik diskutiert. Also ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Wir haben. Was ist Gematik? Die Gematik ist die Institution, die von der Bundesregierung dafür beauftragt ist, die Gesundheitskarte zu implementieren und zu entwickeln. Also zu entwickeln und zu implementieren. Das böse Ding, was wir organisch schlecht finden. Dass wir in Also Im im äh, ehemaligen Bundestagswahlprogramm äh, vom Grund auch schlecht gefunden haben, was wir in NRW im Wahlprogramm vom Grund auch schlecht finden, was ich ein bisschen relativiere, weil ich als Praktiker im Rettungsdienst und in der Intensivstation Vorteile sehe, Notfalldaten auslesen zu können. Ich sehe aber äh, auch die große Problematik der Datenspeicherung. Wir haben gerade gelernt, dass so dezentral bei den Hausärzten gespeichert werden, in den Krankenhäusern und äh, die Karte soll als Schlüssel dienen, dann von den einzelnen Servern Daten zusammenzuziehen. Und die Hausärzte und Krankenhäuser beteiligen sich freiwillig daran, äh, Rechner äh, online zu haben. Und da sehe ich ein Problem, ja, das der Das war aber tatsächlich aber 2006 so nicht im Plan. Ja, das ist jetzt die Weiterentwicklung. Aber auch im, auf diesem Stand der Technik sehe ich einfach äh, Probleme darin, dass tatsächlich jeder Hausarzt, jeder Kardiologe 24 Stunden am Tag einen Rechner laufen hat, über den man äh, die Daten abrufen kann. Ähm, ich sehe da auch noch immer da äh, Datensicherungsprobleme, Datensicherungs Serververfügbarkeitsprobleme, gerade auch in Krankenhäusern, die von der IT-Sicherheit schon nach wie vor nicht hochentwickelt sind. Ähm, da gibt es viel Nachholbedarf und wir sind noch nicht dazu in der Lage oder nicht dazu fähig, meiner Meinung nach, diese Karte seriös und sicher für den Bürger einsetzen zu können. Nicht in diesem Umfang. Als Speichermedium für Notfalldaten, die man im Rettungswagen in der Notaufnahme auch offline ablesen kann, wie wir gerade gelernt haben, das wird möglich sein, soweit halte ich die Karte für implementierungsfähig, aber alles andere, elektronische Gesundheitskarte, verschickt von ios verschlüsselt, da hat die Gematik gerade was angesprochen. Ich glaube, da wären alle daran sehr interessiert, wie man Videostreams sicher verschlüsselt. Ähm, da äh, glaube ich nicht an die Sicherheit, die hier gerade verkauft wurde. Da gibt es sicherlich Nachrichten. Also darf man als Fazit für den Gesundheitskongress in äh, Essen im Unperfekthaus sagen, dass es kontrovers diskutiert wurde, dass es positiv für die Piraten egal was am Ende dabei rauskommt. Und insofern ist es ein erfolgreicher Kongress, weil genau das hier möglich ist und gegeben ist. Deswegen würde ich sagen, Thomas, ich danke dir für das Gespräch und äh, wir werden dich öfter belästigen in Zukunft. Ich freue mich drauf. Tschüss.